Egun hauetan jasotako testi pozik agertu dira ikerketako kideak batez ere genik alumon, julen eta lisak altzadan eba arrebeile egindako olgarrizketarekin. Euskal Herriaren txat eta kereiaren txat historiko eta juridiko baten aurrean gaudela azaltzen dute, lehen aldiz frankismoaren biktima batzuek hemengo epaitegi batean deklaratu dutelako.